سوره دهر یو کم درشم پارکی دلسم آیات مبارکنه زمونگ نوی درسته اللہ ده جنتیان و صفتو نه ذکر کول پا اوم آیات کی ویلی و دی نظر پورکی چه ده اللہ ده نمو منی او بالصفت ذکر کده و ده آغا و رزین یریگی چه ده آغا شروع مصیبت ده روگد ده ختمی گینا اواتم آیات کی ویلیو دی تو آم ورکی سرد دین چه تو آم سر محبت تی مسکینانو یتیمانانو قیدیانو تا ابی وجیب ووجه ذکر کردی ورطوی تو آم در کو خود اللہ دا وجه دا پارا نمو دایر آدشت چه مولس بدل را کئی اممو دا خلق وروان دا شکر کوي دلته دلتی اوبل صفت ذکر کئی ان نه نه خاافو بشه کممونګ یریږو میرب نه د ربزمونونه یومنپغ وورس کې وس چې هغهتهواده کمتوريره او سخته ترواده او د خلکو مخوطدي به بوټو تار اننا نَخَافُ فمر ربنا ب شکهمونږ ریږ د ربزمونږه یومن په غورس کې آبو س چې غ تده کمتو سخته تروده فقع هو کما زبانه ثابت رخد کمال یقین او تحقق د پاره فوقاهم الله نبشبوا سات دیل الله شر ذالک الیوم الذ شر او تکلیف او مصیبت د غو رزنا ولقاهم نظره و شرورا او ملا او بشی دوی د ثرو تا زګی سرا او سرور او د خوشالۍ سرا نذرتن خوشالۍ تر تا زګی توی او سرور خوشالۍ توی وجدهم بما سوور او بدلابور کی دوی تا په شباب دغ چ دی صبر کړو اے دنیا کې ګور صبر سدید الله اطاعت له لکه دا صبر یو مرتبه دا تاسو وختینه راغلی یی او دا الله رحم کرم دے ګور یو ګنډینې نه واد الله د کتاب د پارا دا اوس دي ته صبر علت طاعت ما حجمو کو باسطن مجبک وای مسلمانان پساړه صبر کای ان پساړه کی مشپریزي نه په گرمای کی مشپریزي دا د صبر پا مراتبو کیاو مرتبه دا دیتو اید الله پا تابدارو صبر پا روجینیو پا زکاة ورکولو پا مسکولو پا عمر بن معروف پا نحیل صبر کئی دا علم دا زدکڑی پا کڑاو دارنگی دویم مرتبه دا زان صبری دا اللہ دا نافرمانونا مرتبه د دنیا د غمونو و مسیبتون و کله اوګې کله سړی بیماري کله داسې خبري اوري خو په دی ټولو خبر کوې وجهزا هم بما خبرو دا د عاماعمال چې د په ص کېرال پیو سړی صبرونو کېې به یو پیسه د الله په نوم خیررات کې او سبر وکو په ورکو ور کل او کیو سړی صنوکو نو د خپلی خولی نه به رو وړی روباسي او بکونه او یتیم او اسیر ته به ورکې جهه هم ببابررو او بد له ور کې دوی تعالله په سبب سَبَرْ جَنَّتَ د هاغې چې دی ص کړړو جننتتهره د جننتته درېښمو مت کې في هاته کیا ون کې به دی پهې جنت کې علل ارآ ایک په فالنګونو باندې اے هاسته د سروزر په لنګونو باندې او دا گیتا رونا دا په د سروزر لکه سوره واقعا کرا روان دي الا سرور الموزونا دا په د سروزر په تارونو دا فالنګونه جوړوي لا یاره نفی شن نهبهګوري د پهې جت کې سنوور یعنی ګرممی وله زممهره او نبه ونی دی س سرردي اګوره جههننمموونه دوه قسمدي یو ګرم دی نو لایره نفی شمسن کې دغې کا او دویم قسمه جهن نه یخ دی آگرم با دگرم والی دو جنو جل کئی خو مرگ بنی او آغا یخ با دی اخو والی دو جنو جل کئی خوالتا مالک نا مرگ با مرگ نراولی لا رونا فیها شمسن نبا وینی دی پا دیکن ورگرمی ولا زم حریرا او نبا پکی وینی سردیم ودانیت تناړې ه مزول حاللوه اړ نزدي ب په دوی بانې سوورې دې جننتته دکه جننت بهصورور سوورې وي لکه سوور نسا کې فرمالی وا نو د خللو هم مز لن زلیله وردن نه ب کوصورې سوې کړي ټول بهصورور سور گرمی بنی نور بنوی رانیز دی بی پدی زوی لالوها سوری د دی جنت و ذلیلت قطوفوها تابی به بی غنچکونا دمی او د دی جنت تزلیلا پتا بی کے دو سرا و لار برسی نکا سوکناستیو دی شارو کی غنچکونا برا شي اکده پروت ده نوناست دلیم ضرورت نشتا خلیل بیراکت شیم آبا الله تابی کری وی و ذلیلت قطوفوها تابی کری شوی بئی مسخر کری شوی بئی غنچکون ادمی اود دی جنت تضلیلا پتابی که دو سرام دا اللہ دوی تتابی کری وی او دوی ته بے مسخر کنیوی و لان برسی دارنگ ناس برسی دنیا کی بازی میو بوٹھی دی اغیل باندر پاوکی دی ورخیجی با او میویڈی رپ تکلیف را شکی گی بازی بوٹھی دازغو ډکوي ڈکوی نو اللہ سوره واقعا کی وی علا وی دیبا پداسی انو کی چیاغب بیزغوی اذا ازغوب ظيبه پاغي كي مي وي وي دا شيوني بي چاغي كي مي مي وي بي وي خو ازغي باندې وي وذللت قطوفها تذليلا تا ويكلي شيوي اون چكوند ميود دي جنت وطابي كي نوشرب